Я мовчки вклонився, кивнув Попову і незграбно висунувся з цієї розпроклятої кімнати, де довелося не пекти стільки раків. Не барак, а справжній ноїв ковчег. Німецькі офіцери, радянські громадяни, польські піддані, хто тут ще? Маючи гіркий досвід, ми з Поповим перед наступними дверима вже не скакали на випередки, а поступалися один одному місцем і правом першому постукати – тоді терпляче ждала відповіді, коли ж після другого чи третього постукування за дверей нарешті відгукнулися, ми перезирнулися майже зніяковіло і трохи розгублено. Жіночий голос обзивався до нас мовою, якою ні я, ні Попов не те, що не розуміли, але й не чули, здається, ніколи. Литовська, латинська, естонська? Про жодну з них ми не мали ні уявлення. Попов виявився рішучішим і першим штовхнув двері. У досить великій, як і у поляків, кімнаті з двома вікнами, захращеній безліч меблів і речей, на низькому широкому дивані під стіною сиділо дві темноволосі жінки середнього віку. Нічого особливого і виразного ні в лицях, ні в постатях, ні в одязі. Наше вторгнення з усього видати не застало їх зненацька, але і захвату особливого не викликало. Перебуваючи одне одну, жінки гнівно стріляли в нас незрозумілими словами і, судячи з їхніх жестів, пропонували очистити приміщення. Якомога я терплячіше я пояснив, хто ми такі, які маємо повноваження, які завдання тут виконуємо. І запропонував жінкам свою допомогу в справі повернення на батьківщину. Але ми латишки, ламаною російською, заявила старша з жінок. У нас є всі відповідні документи, у нас статус переміщених осіб. Попов простягнув руку, документи. Жінки вперто сиділи на дивані, тоді я терпляче пояснив їм, що ми повинні переконатися, хто вони і що. Звичайно, це насильство, але такий уж наш обов'язок. Молодша зіскучила з дивана, кинулася до столика в кутку, принесла звідти цілу паку паперів, мовчки подала мені, знову угніздилася на своє місце. В паперах сам чорт не розібрався б. Довідки на всіх можливих мовах, підписи, печатки. Та я недовго і читав те все. З Латвії гаразд. Теж радянська земля. Латвійські громадяни громадяни радянські. Всім додому. Час і пора. Так сказав товариш Сталін. Погуляли і годі. Починаємо загоювати рани, завдані війною. Кожна людина на ціну золота. Кадри вирішують все. Жінки – жінки так само. А жінка у колгоспі – велика сила. Такий був хід моїх думок. Приблизно таке сказав я й розгніваним жінкам і запропонував їм збиратися, щоб їхати з нами. Транспорт і безпеку гарантовано. Жінки знов спробували обстрілювати нас незнаними словами, але ми стояли спокійно, незрушно і незворушно. Тоді вони трохи успокоїлися, про щось перемовились між собою, і зрештою старша заявила «Залиште нас, нам треба перевдягтися і спокійно дати лад своїм речам». «Скільки вам треба часу?» – спитав я. «Ну, може, годину». «Гаразд, за годину прошу бути готовими». Ми вийшли з кімнати. Під дверима я поставив вартового. Ще один вартовий став під вікнами. Ждати цілу годину нам ніяк не випадало. Та не ж торгуватися з жінками надто після конфузу з нашим вторгненням до польського сімейства? Німці не відзначаються пустою цікавістю, однак люди завжди люди. Тож незабаром з думанцю стали виринати один по одному місцеві мешканці. Збиралися невеличкими кубками – а віддаля поглядали на те, що діється біля бараку. Стовбичити під цими мовчазними поглядами було не дуже приємно. Поповз білорусом спокійно покурювали, зябрів і ще один його автоматник помагали білорусці прилаштувати в машині її небагате майно. Я ходив туди і сюди, в думці проклинаючи і цей барак, і отих двох крикливих дамочок, і цей чужий ранок, який приносив суцільне розчарування. Врешті я не витримав і послав Зябрєва, щоб трохи підігнав дамочок. Зябрєв повернувся розгублений. «Двери не відчиняють, і взагалі щось їх там ніби і не чутно», – доповів він. Я посміявся.